Bé, bona tarda a tothom, agraïts que hagueu vingut al quart acte que hem organitzat de debat sobre el futur que volem del nostre país, valorant el que hi ha i el que, com ens agradaria que fos el nostre futur país. Penseu que el primer que vam fer va ser com fer el debat constituent, que el vam fer aquí al pati del mateix MAC, hem fet un acte sobre la seguretat al nou país, com voldríem que fos la seguretat del, nou, del nostre de la República Catalana, hem fet un acte sobre eh, com voldríem que fos la participació ciutadana i aquest quart acte eh, tractarà sobre la mobilitat. Era un tema que ens interessava, ja feia temps que anàvem parlant i... Eh, Entenent que quan parlem de mobilitat, parlem de... normalment quan entre nosaltres diem parlem de mobilitat, ens ve al cap el tema vehicles, col·lapses, infraestructures, retards de trens, contaminació, etc. Però el tema és molt més ampli que això i va molt més enllà. Com afecta la nostra qualitat de vida, els nostres horaris, la nostra conciliació familiar de barri de proximitat, etc. Eh, és un tema molt ampli, tot, tot això, i el que el que pretenem fer és avui fer una part, aquesta més de qualitat de vida, i el mes de març, ja avançar-vos, que el dia, em sembla que és el dia 24, ja ho anunciarem, ens vindrà el, el diputat Germà Bel per parlar del tema de infraestructures i comunitats eh, que és un gran coneixedor, com tots ja sabem. En aquest primer aspecte que us he assenyalat, o en aquest segon aspecte de, de la qualitat de, de vida, eh, ens en parlarà eh, la Montserrat Llobet. Com podeu veure, eh, és investigadora de responsabilitat social i qualitat de vida ciutadana, economista i doctora en polítiques públiques i transformació social per la UAB. A més, també afegiria que és activa o activista de Comerç de Proximitat, si m'equivoco, sí. de Comerç de Proximitat i almenys també em consta del grup de Som Energia de, de Sabadell. I, també de, de I, i finalment, també de Constituïm. Constituïm és aquella agrupació de, de gent que treballa per establir unes bases de possible futura Constitució eh, per sotmetre després al debat i la, a la participació eh, ciutadana per fer la, la, la Constitució del nou país. Doncs eh, la dinàmica de, de la xerrada serà com les altres, avui només hi ha un, un, un ponent perquè de vegades amb dos ponents també ens ha donat molt poc temps per la participació i això ens interessa molt, sobretot que a part de preguntes hi hagin reflexions sobre els temes que els recollirà el Jaume i, eh, per tant, ella intervindrà ara i després passaríem a recollir les vostres aportacions. Sense més, li passo la paraula a la Montse, li agradeixo moltíssim de que hagi vingut aquí i endavant. Gràcies per i donar-me l'oportunitat d'explicar-vos doncs, un, un altre punt de vista sobre, sobre la mobilitat. Eh, mobilitat que, que d'alguna manera sempre estem preocupats doncs, això doncs, per els embussos, no? per la contaminació, per poder sobretot arribar a temps, no? arribar ràpid en els, en els llocs. No? I jo us proposo una mica reflexionar sobre aquesta tendència que tenim a, a voler anar tan, tan, tan de pressa no? i de vegades volent arribar tan lluny, doncs ens quedem, ens quedem a mig camí. Eh? A mi em resulta més fàcil explicar-vos una mica com ens organitzem socialment a través d'aquest gràfic que veieu aquí, que d'alguna manera recull doncs, les, les funcions socials bàsiques que, que realitzem de manera quotidiana. Eh? Donc eh, Estem en un lloc on residim no? doncs a casa nostra on tenim doncs, el nostre lloc de residència. I cada dia al de matís doncs, comença la cursa. Eh? Doncs hem de portar els nanos a l'escola, quan tenim nanos, doncs hem d'anar a treballar, Habitualment treballem doncs, en un lloc diferent del lloc on residim, no? fora del nostre barri, i, i massa doncs, habitualment doncs, hem d'agafar algun, algun transport doncs, perquè no, no ens queda a prop com per poder-hi anar a peu. No? Llavors, quan sortim de la feina, també tots atrafegats, doncs, si hem d'anar a comprar alguna cosa, hem d'anar a recollir doncs, algun familiar o la canalla, el que sigui, i tornar doncs, cap a casa al vespre. No? D'alguna manera, aquesta és la, la rutina diària que, que ens porta i que és característica de, de les societats industrials, no? És aquest fet d'aquestes tres funcions socials es realitzen en llocs diferents de, del territori. No vol dir tothom, però sí una gran majoria, i això amb els anys s'ha doncs, anat accentuant, eh? Um, I llavors doncs, ens trobem tots aquests aspectes doncs, que ja, ja els hem anat comentant, no? Um, jo us proposo avui pensar en un, en un indicador que, que jo l'he nomenat eh, indicador de petjada ecològica i social. Eh? I em queda així reduït agafant les inicials, indicador de pes, perquè realment eh, va sortir casualment eh, això així, però eh, jo penso que és un indicador de pes en el sentit d'un indicador important de la qualitat de vida de vida. De, de les persones. Aquest indicador el que vol fer és mesurar, com us poso sota, la distància en zones. Eh? Aquest és el, el mapa de zones de la, dels transports de, de públics. No? Eh, la distància en zones que recorren les persones treballadores d'una organització des del seu lloc de residència doncs, fins al seu lloc de treball. No? I, I aquest mapa, suposem que l'empresa doncs, estigués en el centre de Barcelona, aquest mapa de zones ens podria servir. Eh? Eh, ens serviria de manera orientativa per veure doncs, si en el, en el lloc de treball hi podem anar a peu o hi podem anar... Bé, aquí tenim... Aquests, eh, aquests tres, eh, aquest indicador de, de pes recull tres aspectes. No solament eh, parlar de la mobilitat de la distància, no? sinó, sinó que aquesta distància té, podríem dir, tres implicacions que estan molt relacionades. No? si ens dona informació, com dic, doncs, econòmica, ambiental i social. En el sentit de que si, si per desplaçar-nos fins al centre de treball, doncs, eh, Eh, necessitem recórrer una o dues eh, zones, o tres o quatre, eh, les, que, les que siguin, doncs com més zones anem més enllà del nostre lloc de residència, doncs, evidentment econòmicament ens costa més, no? doncs perquè hem de pagar un cotxe, hem de pagar una gasolina, hem de pagar tots un manteniment, no? que està relacionat doncs, amb la distància que, que recorrem. Eh, també té... Eh, ens dona informació ambiental, com més zones recorrem, doncs, més impacta, ja doncs, generem més contaminació, ens fan falta més vies de comunicació, no? més àmplies, doncs, que si hi ha autopistes, que sigui, no? com més trànsit hi ha i això. I llavors una, un aspecte que s'oblida bastant és uh, l'aspecte social, no? aquesta informació social que ens dona. Quan uh, treballem en el mateix barri on vivim, fàcilment doncs, coneixem el veïnat, Podem anar a comprar per a prop, també coneixem els comerços que hi ha, hi ha més interacció, hi ha més relació. Podem no? El fet d'anar a peu doncs, ens dona aquesta possibilitat de conèixer-nos més. No? D'alguna manera, avui en dia, si ens hi fixem una mica, ens donem compte que cada vegada coneixem menys el veïnat que tenim. No? De vegades, fins i tot a la mateixa escala, doncs et saludes per cortesia, però realment no saps de la vida dels altres ni els altres saben de la teva vida. No? I amb això també es fa difícil doncs, que la gent ens puguem ajudar. No? Si no coneixem, si no sabem, no? Doncs de quina manera ens podem, ens podem ajudar. No? D'alguna manera, si eh, eh, hi ha més vida de barri en el sentit de que la gent doncs, eh, es desplaça menys distància i per tant hi ha menys impacte ambiental, també augmenta l'impacte social, o podríem dir les relacions socials que hi ha entre, entre les persones, no? I també és més fàcil doncs, conciliar la vida laboral i la vida familiar, no? Perquè és molt diferent si treballes a, a una hora de camí, i a més en un polígon industrial, no? Suposem que si has de tens hora per anar amb al metge o has d'acompanyar algun familiar al metge, perds tot un dematí, no? perquè entre que vas, tornes, finalment, el millor dius, mira, ja compensaré les hores una altra estona i ja no vaig a treballar, perquè si no, ja passo més estona anant i venint. I en canvi, si ho tens eh, a deu minuts de casa eh, i de la feina, doncs, doncs, bueno, surts mitja hora, surts una hora i tornes i és molt més senzill. No? Llavors, el, el que us proposo, eh, ara aquí, eh, fem una prova, no?, fem un càlcul d'aquest indicador amb les dades de, dels que estem aquí presents. Si, si hi ha persones que ara esteu doncs, jubilats i que ja no jubilades i que ja no heu d'anar a treballar, eh, doncs podem, podeu, podeu fer camí enrere no? i pensar quan jo anava a treballar a on, a on t' hi anava. No? Llavors us, us proposaré doncs, que aixequeu la mà els que quan anàveu a treballar o que encara aniu a treballar, doncs, eh, els que estir, estaríeu a la primera zona, que seria anar a treballar a peu, a la segona zona, doncs, dedicant-hi menys de 30 minuts en cotxe o transport públic, això seria indiferent. Si estaríeu a la, a la zona 3, no, que hi dedicaríeu entre 30 minuts i 60 minuts de transport públic o en cotxe, això és aproximat, eh? o a la zona 4, més d'una hora, doncs, en cotxe o transport públic, perquè a peu hi ha. Seria impossible. Llavors, us sembla bé que fem aquesta prova? Vinga, a la zona 1, qui tindríem? Uh, M'aniria... Un segon. Que me aquí. I ja m'ho apunto quin alt... El... A veure, un, dos, tres, 4.. No, ai, ai, a veure. Uh, heu d'aixecar la, la mal al mateix temps perquè, si no, a veure, un, dos, tres... 4, 5, sis, set. Vull dir ara hem dit set. Ho deixem per la dos. A veure què passa. Vale. 7. A la zona 2 A veure, 1, dos, 3, 4, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze. 12, 12. Vale. a la zona 3 1, 2, 3 4, 5, 6 7 vale. a la zona 4 1, 2 2 vale. i en total això són 7, 7, 14 eh, 28 6, 7, 28? Compto bé, eh? D'acord, vale. 28. D'acord, vale, estem suspesos. <ríe> Sap greu, però hem suspès. Uh, aquest indicador el vaig organitzar uh, la fórmula de tal manera que em sortís un valor entre 0 i 10. I per tant, uh, no arribem al 5. No? Llavors, això ens fa pensar que hem de, hem de pensar alguna estratègia per, per millorar, eh, clar, ens queda, ens queda fins a... l'ideal seria el 10, no? Quan sortiria un 10? Quan tothom treballés i residís en el mateix, en el mateix lloc, en el mateix barri, eh, i pogués anar a treballar a peu. Què significaria? Que això, l'impacte ambiental, seria mínim, eh, el CO2 que generem quan respirem. <ríe> no? Però, ja dic, el, el més important... A veure, el més important també és... Penso que tot va, va compaginat no? aquell triangle que, que us planteejo eh, d'alguna manera el que, que vol...u el que vol simbolitzar és que que els tres aspectes van lligats: l'econòmic, el social i l'ambiental. No? però sí que de vegades, jo, almenys personalment, tinc la sensació que la part social no li donem la importància, la importància que té. I penso que va molt lligat amb el que comentàveu de la xerrada anterior que veu fer sobre participació ciutadana. Eh, és molt difícil eh, impulsar o promoure la participació quan, en aquest cas, doncs, les associacions de veïns, no? cada vegada eh, estan menys concorregudes, per dir-ho d'alguna manera perquè tots anem tan de bòlit amb el dia a dia, no? anar cap aquí cap allà amb tantes tasques que tenim el temps se'ns se menja, no? I, i aleshores, i com que tampoc en no l'he oïnat, cada vegada el coneixen menys, i tot plegat doncs passa això que ja fa anys que s'anomenen doncs, que es creen ciutats d'ormitori. No? Al, al final, allà a casa nostra, no? la república independent de casa nostra, que diu els d'Ikea, doncs, doncs eh, és un lloc on pràcticament hi, hi anem a dormir i poca, i poca cosa més. No? Llavors, per això també amb el que ell em deia diu, també eh, promous el, el que és el, el consum de, bueno, el, el comerç de proximitat. No? Jo penso que el comerç de proximitat, de fet, és el, el més responsable. No? I, eh, per tant, perquè és el que dona vida als barris. No? Un bar, uns barris sense, sense comerç, doncs, són barris més, més eh, pobres, no?, eh, de vida social, no? Llavors, doncs, bé, bueno, aquí també us he posat eh, unes, en aquest triangle unes, unes fotografies. Una és curiosa, va sortir no fa gaire, en un mitjà de comunicació, que deia que s'havia comprovat que Barcelona, que és un focus de contaminació molt més gran que les ciutats que, que hi ha doncs, al voltant, eh, resulta que van, van donar-se compte que eh, la contaminació afectava el rendiment escolar i aquestes escoles que estaven al centre de, de la ciutat, resulta que el rendiment escolar era més baix que les escoles que estaven en llocs on hi havia menys contaminació. Eh? Um, llavors, de fet, no fa masses dies que, que, que l'Ajuntament de Barcelona va anunciant que farà, uh, restringirà l'entrada de vehicles més contaminants a la ciutat mm, La meva opinió és que això són diguéssim, no, són, no, no puc anomenar-ho ni solucions no? són mesures pal·liatives no? Uh, Si no ens plantegem realment menys desplaçaments, trobar la manera de desplaçar-nos menys, eh, per més que, que anem restringint el trànsit d'algun tipus de, de forma o d'una altra, eh, la causa del problema no l'ataquem. Eh, i, I per tant, doncs, si volem realment prendre'ns-ho seriosament, hem, hem, de, hem de trobar aquestes estratègies per evitar desplaçaments, eh? no veu no ver-nos de moure'ns tant, no? Millorarem la mobilitat no movent-nos tant. <ríe> eh? I llavors us he posat aquí també una fotografia d'un reportatge que és preciós, eh? és una mica llarg, va perquè tarda ben bé una hora o, o potser una mica més. Està fet per l'Institut Cartogràfic de, de Catalunya i és un reportatge que es titula Gaia, la mare, la mare terra i i el que trobo més rellevant, que surt de fet al final, eh? i així de passada eh? que, que, que ho diuen en el reportatge, que, que podria ser que aquest escalfament global, que en bona part està generat doncs, per, per la mobilitat, no? per el model de mobilitat que tenim actualment, doncs, podria donar lloc a aquesta sisena extinció de la vida actual al planeta. Eh? I ha passat... C vegades més eh? que s'ha extingit no? les glaciacions i eh? en diferents èpoques que nosaltres no hi érem eh? però clar ara seria la causa humana, la que faria la que generaria aquest aquesta extinció. No estic controlant el temps i el millor m'estic enrollant massa eh? Va vaig, vaig bé. Bueno, jo ara que us plantejo unes quantes unes quantes bueno, va abans, abans de posar-les el millor ja no ha vist alguna, però és igual. però uh, per què no dieu vosaltres, què faríeu per mirar de disminuir? Bueno, casa, avall, Això s'anomena teletreball. Oh, molt bona ah. idea. A l'hora de, de parlar, com que estem gravant ah. les, les, les intervencions vostres, perquè, perquè segur que direu, no només preguntes, sinó uh, idees interessantes sí. No, ¿Se oye? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? El trabajo en casa sería uno. Claro, el coche eléctrico mm -hmm. Clar, el cotxe elèctric no, no disminuiria els desplaçaments. En realitat, el que passa és que no contamina tant. I hem de tenir en compte una cosa amb el cotxe elèctric. Si per fer el cotxe elèctric carreguem d'energia que no és verda, ara suposem que una part important de l'energia que corre per les xarxes, energia nuclear o energia de carburants o eh? del, del que sigui el cotxe elèctric té també els seus... Trabajar <laughs> sobre <laughs> energies no contaminantes entonces tendríamos que luchar contra sí. les petróleas que segurament sí. se oponen a ello y seguramente en el cajón hay guardadas cosas de estas Sí, però per exemple val... els de Som Energia anem fent camí, intereses... oi? Que som uns quants, oi? De Som Energia <laughs> Y, Muy bien. y bueno, más, las empresas también contaminan mucho, porque el coche contamina, sí. pero las empresas también contaminan mucho. Sí. El problema que yo veo claro es que ¿quién para la máquina? Todos queremos, porque todos nos quejamos de la contaminación, pero todos tenemos calefacción, todos tenemos aire acondicionado, sí. todos tenemos coches y todos sí. contaminamos más o menos. Sí, sí, sí. De hecho, el, el teletreballo que él que comentaba una seria una idea molt interessant el que passa és que això implica un canvi de mentalitat a les empreses perquè les empreses estan molt eh, capficades, podríem dir en què solament el control de, de les persones que treballen des del centre de treball doncs permet aconseguir donc que el rendiment sigui el desitjable i no necessàriament és així, eh? segurament hi haurien unes quantes empreses europees que, que, ens, que ho han comprovat i que ens dirien nosaltres encara estem amb en una mentalitat, però bueno, hem d'anar-hi pensant, eh? anar fent camí. Sí, sí que algú més volia intervenir, oi? No, però així... no, no, perquè estem trobats. No, perquè... <síntos> doncs, per exemple, fer la jornada continuada, Es s'evitarien... Els desplaçaments amb un lleva per anarnar. Si tornes a casa per anar a dinar per exemple fer una jornada continuada intensiva sí sí sí també seria amb això no ens estalviaríem l'anada del de matí, la tornada a la tarda o al migdia però bueno, alguna cosa hi faríem sí Molt bé. Uh, no han dit un el transport públic sobretot fora de la primera corona? entre la primera corona i la resta eh, és que és clau la de clau esrà en trobar sistemes de transport que ens permetin aquesta mobilitat obligada fer-la uh -huh. de manera eh, el més eficient possible i si eh, eficient i, i, i el tema està en que eh, doncs a partir d'una anàlisi de les necessitats doncs buscar quin és el transport públic més adequat i aplicar lo Sí, jo ja veieu que no distingeixo entre transport públic i, i, i cotxe privat perquè diguéssim que la, la, part, la part social eh, queda intacta en aquest sentit. No? Vull dir Si fas servir un transport a un altre, igualment et desplaces i per tant... Doncs, eh, com més distància, més dificultat tindràs conèixer en conèixer-te en l'entorn social no? en el què vius no? i doncs, aconseguir doncs, aquesta participació ciutadana i, i, i trobar mm, aquests, aquests espais no? de, de, de relació. No? Mm, per això no, no hi, no hi don específicament massa, massa importància si el transport que des del punt de vista de contaminació pot tenir, pot tenir el seu... També és veritat que si, si busquem un indicador que ho vol mesurar tot a la, amb el detall, es fa molt més complexa de fer les mesures, i en canvi ja veieu que amb un càlcul tan senzill, ja, ja, eh, ja tenim una, una visió general de si suspenem o aprovem, no? o, o si estem en un notable, o si estem en un, no? I, i, I és un càlcul tan, tan senzill i tan simple que, que no, no, no, ens, no ens fa calcular quan ens hem gastat de combustible, si hem fet tants quilòmetres o hem fet menys, si hem agafat transport públic, si hem, hem agafat privat... Si, si... Tots aquests detalls que al final dius que bueno, a grosso modo el que volem tenir és una idea de per on anem no? i cap a on volem anar. No? Llavors, jo proposo més aquest càlcul més, més, més senzill. Eh? Vinga, més, més no, idees. Un altre, un altre aspecte seria també la distància ja no de la feina a on vivim sinó de on vivim i on tenim els serveis principals. Uh -huh. Per exemple, semblarà una mica estrany però el model, clar, el model gran ciutat és inhumà eh, no i no convé perquè és massa dens però el model habitat molt dispers tipus urbanització també implica mm -hmm. molta eh, contaminació perquè si s'ha de, de fer més carrers hi ha més despesa també de neteja més desplaçaments de, per fer les escombreries més de desplaçaments particulars amb cotxes sovint mm -hmm. amb transport col·lectiu per tant un habitat més, grup, més agrupat una mica més dens faria que tindríem els serveis, escoles, bancs, etc. Tot més a mà, poder anar a peu a tot arreu sense haver d'agafar el cotxe. Si sí, és el que se'n diu la, la, el tipus d'urbanitzacions aquestes en plan de cases o unifamiliars o aïllades, el que s'anomena doncs, urbanització dispersa, que és més costosa econòmicament i ecològicament i també socialment, no? i en canvi l'urbanització compacta, que seria la de les eh, ciutats en els què doncs, els serveis doncs, estan propers, no tant de comerç com, com de salut o, o administratius, no? i és aquest model de ciutat que es diu compacta. No? En aquest sentit, doncs, eh, en general, les nostres ciutats són més aviat compactes que disperses, no? i en aquest sentit aniríem, aniríem més bé. No? Sí, sí. Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, trobar la manera. Molt bé. Hi ha un problema que anem enfocat, que és la distribució econòmica i quin tipus de país volem en el futur. És a dir, en la mobilitat, en els tres sectors bàsics que hi ha, primari, secundari i terciari. El primari tots tenim identificat, cap pagès viu al camp, per tant poca mobilitat necessita. Sí, però deixa'm que... Un segon. Sí. Jo ho simplificaré una mica, ja ho sé que no, eh? tot és molt no, més complex. No, sí, sí, perdona, hi perdona. Hi un problema urbanístic molt important i, sí. i, i, i és un tema que a mi també porto sí. molt temps estudiant. Simplificant, el, el primari el tenim mm. molt localitzat, després de la distribució de la mercancia, que és una altra cosa també. El terciari de serveis és molt fàcil apropar-lo, fins i tot el que parlàvem de la teletreball, pots treballar mm -hmm. si estàs al terciari. Hi ha un problema que és el sector secundari, és la indústria. indústria. Sempre el que hem volgut el que volem és allunyar-la dels nuclis urbans, és el que estem fent. Anem als polígons, els polígons cada cop més lluny, jo sóc un dels que he dit una hora més d'una hora, perquè, i no gaire lluny, he d'anar caldes només, però ja són ja és estona. El transport públic és molt difícil que resolgui el tema polígons, perquè hi ha 40.000 polígons tots molt lluny, i amb poca gent que hi va a mateixa hora, i per tant, un dels problemes que s'ha d'enfocar, entenc jo, com a mobilitat, en aquest, en aquest indicador que dius tu, és sobre quin model volem de país després, perquè mm. clar, si, si l'única manera que entenc jo per solucionar tal com estem ara és, és el, el reduir la indústria, és un problema de país. De futur. Mm. Jo no crec que, que ens haguem de plantejar reduir la indústria, sinó que en un moment donat, Clar, van haver-hi diversos factors. No? Un dels factors eh, per treure la indústria fora de les ciutats va ser el soroll o, o altres, altres aspectes de contaminació o de, o de perjudici, no? A, de efectes que, que col·laterals o, o que generaven les indústries. No? que molestaven doncs, en els veïnats no? i una manera de, de, de dir doncs, que aquestes, aquestes activitats molestes traiem-les fora de la ciutat i així doncs ja no ens faran nosa. No? I, I un altre aspecte que hi ha hagut doncs, és el preu del sol, no? el preu del sol al centre de les ciutats doncs, és molt més car que en un polígon industrial i per tant doncs, és molt més econòmic treure aquestes activitats a fora. I molt tenint en compte doncs, que les, les indústries no han comptabilitzat mai els desplaçaments que fan les persones que treballen en aquestes empreses, perquè cadascú ho paga de la seva butxaca, generalment, no i per tant aquests costos ja no, no compten, com que cadascú se'ls paga. No? Uh, però, clar, uh, tenir... Tenir els centres, els centres industrials o les empreses més propers al centre urbà doncs té aquest avantatge que comentava abans, no? de, de relació, d'interacció social, no? de, de que no estàs vuit hores doncs, en un polígon industrial on no hi ha cap tipus de servei, on no, hi ha... no es fa altra cosa que no sigui a treballar, per entendre'ns, no? Això té, té, té molt inconvenient eh, i fins i tot des del que comentàvem abans de la participació ciutadana. No? D'alguna manera eh, es va el, el sector industrial el que fa és, és parcel·lar tot, no? crear com, com espais eh, aïllats no? i les persones doncs, ens movem d'un espai aïllat a un altre espai aïllat. D'alguna manera durant el dia nem de pas per tot arreu i fins i tot a nivell de, de dintre de, de les empreses de funcionament doncs hi ha una expressió que sovint es fa servir, desgraciadament, no? que és doncs, a la feina si bé, doncs, eh, eh, sí, queda, és una mica escatològic, no? però diguéssim que no, no, no t'has d'emportar els problemes eh, a la feina, sinó que ja has de venir concentrat, per eh, fer el que cal fer no? i rendir al màxim i no, i no ens expliquis doncs, els teus problemes personals o eh, dificultats que, que puguis tenir. No? Llavors, aquesta compartimentació de, de, de la vida social, voler separar les coses, aquí es fa això, allà es fa allò, i aquí es parla d'això i no es parla d'allò altre, doncs té, té un... un, un genera un problema i una, i una dificultat que després, a nivell de, quan parlem de democràcia, no? volem, ser, volem tenir una democràcia participativa, oberta, doncs això ens ho, ens ho dificulta. Eh? Una primera qüestió de caire analític. Per exemple, quan acostumem a fer aquesta divisió entre residència, consum i treball, dintre treball jo no sé si consideres la diferència entre treball remunerat o no treball remunerat. Hi ha dos tipus d'ocupació, per exemple, un al més general seria eh, l'ocupació educativa, que no és un tipus de, de treball remunerat, però sí és un element que no és exactament de consum i és un element important de mobilitat, per exemple, la diferència amb les universitats, que moltes cada cop més s'acostumen a, a desplaçar-se. I un altre és que cada cop més, i aquí em podríem posar molts exemples, és a dir, hi ha molta activitat no remunerada de gent que fa una mena que no és consum de, de compra productes, sinó de consum cultural. Gent que un cop, dos cops, tres cops a la setmana sortim del nostre lloc de residència pues, a visitar no sé què, anar al museu no sé quantos... A és a dir, que també és un, un tipus d'activitat cada cop més important que jo penso que es tindria que tenir en compte. Dit això, que jo no sé que m'agradaria que m'aclarissis com queda incorporat amb això, el que sí ens sembla que em dóna la impressió és que això també està lligat amb els processos d'urbanització, és a dir, eh, tal com s'apuntava abans, la història és com pensem les àrees metropolitanes, enteses amb un sentit ampli, i veure quines dimensions haurien de tenir aquestes àrees metropolitanes per tenir una distància òptima o no. Per tant, m'imagino que moltes d'aquestes qüestions tenen que veure amb la planificació urbana. I en aquí sí, que algú preguntava quina Catalunya voldrem, és a dir, té molt, molt a veure quin és el disseny de la divisió territorial que farem a Catalunya des d'aquest punt de vista metropolità per veure l'impacte que té la mobilitat. Penso. A veure, uh, hi ha un, un sociòleg uh, que es diu Juli Alguacil de, de la Universitat Carlos III de Madrid, que ell deia que, uh, perquè malauradament ara fa uns mesos doncs ens, va, ens va deixar, i, i ell comentava que... Les, les, el barri-ciutat, per entendre'ns, no hauria de tenir més d'uns 40-50 mil habitants. No? I això ho comentava jo en un cercle de, de, de persones que reflexionàvem sobre, sobre això de la responsabilitat social i la qualitat de vida. I, i llavors em, deia, em deien, bueno, doncs aleshores, com, com hem de fer, hem d'eliminar doncs, aquelles cases que ens sobren en els, en els barris. Dic, home, serà bastant difícil, no jo vaig respondre, posar-nos d'acord per quina casa comencem, no? Dic, tampoc es tracta d'això, no? El que es referia en Julián Guacil era que eh, a nivell de, de, de participació ciutadana, de... de, de organització de, dels governs locals i, de, i de, dels districtes i dels barris i tot, que eh, anar a intentar trobar eh, els límits eh, o la, o, a veure com podríem dir, la, la, la presa de decisions de, de grups socials, per decidir com volem que sigui el barri, com quines decisions prenem en quant a, a, als diferents aspectes eh? que, que, que la trama urbana doncs, ens, ens presenta i, i reptes que, sobre els que es cal, cal decidir per on anar, doncs que, que seria millor que fins i tot tenint en compte també les distàncies recorregudes a peu, doncs, que no se superessin doncs, els 40-50.000 habitants. Eh? Però no en el sentit de dir ara anem a aquest, aquest, aquest bloc de quins molesta fora, no? O, no?, que seria una, una, una bestiesa. No? Eh, llavors per el que al que comentava el començament de, del tema de, del treball no remunerat, eh, Jo em centro en el, en, el, en el treball remunerat perquè de fet, és el que, el que tenim loblició d'anar perquè és que si no anem a treballar no cobrem a final de mes. No? És una qüestió de, de, de, de supervivència. El fet de que es facin doncs, recorreguts doncs, per qüestions culturals, de formació o per el que sigui, que no estigui vinculat en el, en el, en el treball, Uh, bueno, és necessari, necessitem um, també moure'ns uh, per, per altres raons que no sigui doncs, tenir, tenir uns ingressos. No? I, I És bo conèixer el territori, i és bo anar a visitar un museu que està doncs, tres ciutats més enllà i que hem de fer al doncs, millor dues hores de camí per arribar-hi. Doncs, Bueno, una cosa no, no treu l'altra, tampoc no ho fem diàriament, no anem a veure aquell museu, no? sinó que ho fem doncs, un cop a l'any o un cop cada quan sigui. No? Bueno, vull dir, vull dir que un mateix museu, em referia a un mateix museu, no? doncs, eh, un cop a la setmana anirem a veure un museu, un anirem a un altre lloc, Anem a veure un parc, anem a veure el que sigui, no? però, però jo em referia en aquestes en aquests desplaçaments quotidians que estem obligats a, a fer-los no? I, i que potser podem trobar estratègies per estalviar-nos-les. No? Ja han sortit unes quantes. No sé si he contestat el que, a tot el que... Més o menys. Vale, doncs, mira, jo només una qüestió. Abans, quan parlava amb l'Enric del segon, de la qüestió industrial, jo estic pensant que si una possibilitat seria tornar ja sé que direu que igual hi ha sentit la cosa, però donar les colònies, allò de que estaven les colònies l'empresa de tota allà, també tenia sí. els seus inconvenients les no, colònies. Ja, ja, ja. Aquesta és una, una possibilitat, sí, una cosa i després, clar, la qüestió del transport. Jo recordo jo, jo vaig començar els 14 anys a treballar a Cal Rosal i des de Gironella que jo vivia, dos agafaves i baixaves caminant dos o tres quilòmetres a peu i després allà tenies un cotxe que l'autobús que t'emportava a la empresa. El tiquet el pagaves a la meitat l'empresari i l'altra meitat el treballador. També era una manera de, que no tothom tingués d'agafar cotxes que tampoc ni hi hiantans, mm. però vull dir que les dues opcions aquestes, tornar a la colònia o tornar a fer un sistema de transport als polígons d'aquesta manera de mm. de una si sí, realment és un problema. En els polígons s'espera que tothom vagi amb el seu cotxe i s'estalviarien diners i, i també temps segurament doncs, si s'establissin doncs, línies de bus no? que anessin en els polígons industrials. Tot i que com que la gent ve de llocs tan diferents, tampoc no és fàcil. No és fàcil, no? Però... Una altra cosa que, que em suggeria quan, quan allà parlàvem del, del tema del tema industrial i dels, del sector primari, eh, que aquí no, no surt contemplat perquè eh, jo m'he especialitzat en, en estudiar indicadors de qualitat de vida. I jo avui només us em presento un que, de fet com us deia, és el, el més complet per mi no? perquè recull aquests tres tipus d'informació i, i no és no, no és fàcil trobar un indicador que sigui tan complet que, d'una manera tan senzilla, et, et dongui idea de tantes coses. No? Um, però hi ha, hi ha altres indicadors, com, com per exemple aquests que tenen en compte el tema de la proximitat uh, del, dels productes del camp. Avui en dia doncs, ja sabeu que estem consumint doncs, peres de xile, uh, kibis de Nova Zelanda tomàquets de, de, del Marroc, que, bueno, encara el Marroc encara queda bastant a prop, no? però, però llavors aquí evidentment si, si, ens, si ens centrem en, en, en aquest comerç internacional que de vegades dius és una bestiesa perquè és que els pagesos d'aquí no poden vendre els tomàquets perquè els hi fan la competència doncs els tomàquets que venen, que venen de fora i sobre això n'hi han reportatges que ho han estudiat i que ens donen idea doncs de la magnitud de, del problema doncs bueno aquest és, altre, aquest és un altre tema a tractar. Si voleu un altre dia <laughs> parlem del tema de... Sí, del... ...enormemente mm. mm -hmm. del mercado mundial, sí. la logística, sí, sí, tenemos sí. eso fruta de chile y cada vez la tenemos en el mercado sí. a, después de recogido casi en horas con mm -hmm. un avión, pues, mm -hmm. Sí. Aquest dia, per exemple, doncs vaig comprar blat de moro i dic, ostres, als Estats Units. Ara resulta que hem d'anar a Estats Units a buscar el blat de moro per fer les crispetes. No? Bueno. Necessita el micro, oi? Perquè si no, no, no quedarà ben gravat. Pot ser una forma de contribuir a això seria integrar dins del, bueno, del salari o comptabilitzar els impactes socials, econòmics i que porta l'establçament dins, dins, no? dins del teixit aquest perquè com que no està comptabilitzat eh, ningú es responsabilitza per ell sempre. Clar clar Ara, introduir-ho dintre el salari a mi no se m'havia acudit Ara, no sé, hi hauríem de pensar com, com, com fer-ho Sí eh? Podria ser una, una opció Molt bé què més? Els països més avançats aquest problema de la mobilitat com l'han pogut solucionar? Si sí és que l'han pogut solucionar. Per què? Per començar, què s'entén per un país més avançat? Això els, els, de... és una, és una, una mica, mica relatiu. La Suècia, Nogueca, Finlàndia, Holanda, Dinamarca... Mm. Sembla que no té solucions. Bé, bueno, hi hem d'anar pensant, tots plegats. Jo penso que amb això no estem més... No que no volem indústries, les necessitem, però les, però, les, no les indústries. O sigui, no volem, volem ciutats per, per, per viure, sense soroll, sense... Sí, però clar, hem de pensar, per exemple, que les indústries, per exemple, que són molt contaminants a nivell de, de, de gasos, no?, Uh, clar uh, els gasos volten per tot, per tot arreu no? I, i ens perjudiquen a, a tots plegats, tant si estan en un polígoni industrial com si no, perquè les emissions de CO2 són globals ¿vale? uh, pel que fa als, als sorolls clar, el primer que, que li afecten els sorolls és la persona que està treballant allà a dintre de la indústria llavors cada vegada, per sort, s'han doncs, anat posant mesures perquè les persones que, que estan treballant en la pròpia indústria, no els veïns que estan al costat, que també els hi afecta, sinó els que hi estan treballant, que els hi afecta més directament, doncs cada vegada es van posant mesures de seguretat en el treball per tal de que aquella persona no, no estigui afectada. Si aquelles mesures són cada vegada més eh, exigents i, i vetllen cada vegada més doncs, per la persona treballadora, alhora estan vetllant cada vegada més també per al veïnat. Llavors, a mesura que aquestes, aquestes, aquests sistemes de seguretat doncs, doncs són cada vegada més eficaços, ja no ens ha de preocupar que aquella indústria estigui en un polígon industrial, perquè podria estar perfectament al centre de la ciutat i no molestaria ningú si ens ho mirem des d'aquest punt de vista. No? I, de fet, això s'ha anat fent camí. Jo penso que el, la barrera més gran que ara tenim eh, actualment per incorporar a la, dintre de la trama del centre urbà doncs indústries és la qüestió econòmica, el preu del sòl clar Llavors, clar un cop la indústria està muntada, plantejar-se, tornar-se a reubicar més a prop del centre amb el cost econòmic que això suposa, bueno, és un... És una, és una estratègia molt més llarg termini. Eh? És, bueno, és una cosa que es pot plantejar eh, amb el temps. Doncs, si si l'empresa necessita modernitzar-se, necessita fer un canvi d'ubicació, llavors dius, bueno, el mateix canviar perquè he de canviar igualment, doncs eh, miro de, de col·locar-me doncs, en un altre lloc, però realment és bastant difícil aquesta opció. Sí, sí. Aquí... Aquí has plantejat un problema greu a l'hora de la desocalització de la indústria de dedicada a la ciutat a fora que realment ha passat a la zona d'aquí Barcelona, Catalunya i aquesta part d'aquí i és que tota la legislació anava enfocada a que li fos gratuït canviar d'ubicació o gairebé gratuït i que els treballadors haguessin de desplaçar-se com poguessin com poguessin. Sí. En canvi, amb la línia que... Eh, ha comentat ell fa un moment, eh, si l'empresa compta les hores de treball des de que surts de casa fins que tornes a casa, eh, el, tota aquesta estona, de, eh, aquesta estona de viatge fa que l'empresa no es vulgui deslocalitzar a de la zona que té els treballadors. Uh -huh. I a més eh, fa que aquesta empresa pressioni a l'Estat perquè hi hagi infraestructures, perquè tal com ha comentat també el Jordi, el... estem en una zona entre Barcelona i Sabadell que eh, dintre de Barcelona tens diversos mitjans de transport, dintre de Sabadell també eh, pots probablement triar diversos mitjans de transport per anar a diversos llocs, però aquí a Cerdanyola, eh, a part del tren que va donar el tomb a no sé on de Montcada, poca cosa queda. Yeah. I a més una sola estació amb, amb un extrem del termen municipal. Si la legislació hagués estat dinaquesta altra mena, que l'empresa pressiona l'estat, perquè quan es desplace es troba que oh. no hi ha transport, l'Estat també esgués preocupat més de posar transport i que, per exemple qui Serranyola, transport, eh, transport públic et refereix. transport públic. O fins i tot, carrers eh, visc en un carrer, que a tal del matí i a tal de la tarda, concretament la carretera que va cap a l'Altona, són embossats, uh -huh. perquè és només en aquelles hores perquè no hi ha altre transport alternatiu. Bé, sí, hi ha autobús, però també va ple, uh -huh. eh, Clar. provocat també Clar, aquí, aquí perquè hi ha dues Aquí ens hem, aquí aquí hem trobat, per exemple, en el cas de la universitat que, que planteges, que les universitats en general també han agafat el model eh, industrial. No? i també s'han situat a les afores de, dels centres urbans, quan és una, una activitat, la, la universitària, que, que, que no és ni sorollosa, en principi, ni contaminant. Si és contaminant, és justament per tots els desplaçaments d'estudiants i de professorat que cada dia no? es desplacen doncs, fins, a, fins a aquests espais a, a fora de, de les sí, ciutats. Però, tal com ha comentat l'altre company, eh... Has parlat de mobilitat obligada de treball sí. i ara ve que amplies també mobilitat obligada d'estudi. Sí. Sí, sí, sí. Sí, perquè jo penso que que les universitats, un, de, un dels problemes que, que han tingut també, és que s'han allunyat de, de la societat en part també per aquest desplaçament, perdó, per aquest desplaçament a fora de, de les ciutats, no? Una universitat que està en el, en el centre urbà eh, està més implicada, o en principi ha d'estar més propera, per proximitat, eh, més propera als problemes de, de la ciutat i, per tant, eh, més implicada eh, o més, més motivada a intentar trobar-hi solucions en no?, aquests problemes, perquè al cap i a la fi, per què tenim les universitats si no? No? les universitats que és el lloc que on genera coneixement, aquest coneixement perquè ha de servir, per fer-nos la vida més més senzilla, per fer-nos eh, la vida eh, una vida de més qualitat no? I, i moltes vegades tenim aquesta sensació doncs, que la universitat va per una banda i la societat doncs va, va per l'altra no? Llavors, eh, aquest, aquesta, aquesta separació de, de, de les funcions no, socials de, de, de, en el territori doncs ens porta doncs, a aquests, aquests problemes, aquesta incomunicació o aquesta no-sintonia d'objectius. No? Dius... Jo... Estic molt preocupat actualment amb un procés que de més és molt actual, que és el procés de gentrificació que està visquent la ciutat de Barcelona i que s'està estenent rapidíssimament a tota l'àrea metropolitana que té que veure amb els augments abusius i escandalosos dels lloguers. Aixòculat provoca... al turisme. Eh? No? També, hi ha l'especulació immobiliària, immobiliària que compren immobles i llavors el que fan és expulsar a la gent fora i això té un efecte evident, clar, amb la mobilitat. Una de les qüestions importants, i a més jo penso que això sí que tindria que ser un element, com comentàvem des de la taula, per un futur país, una nova Constitució, seria la creació d'una política d'habitatge públic de lloguer important. I això sí que tindria un impacte, en donar la impressió claríssim amb la mobilitat perquè podria regular més o menys el, el tipus de, de transport existent, cosa que no es dona. No sé si amb això estaria... No acabo de veure la relació entre l'habitatge de lloguer i la mobilitat. Sí, jo no po Pots controlar realment que no se'n vagi la gent dels llocs on estan localitzats i pots preveure que aquestes mobilitzacions que obliguen a expulsar-te a les perifèries a les persones, després no tinguin aquestes que, que fer aquests transports tan, tan grans. Penso, eh? no sé què en, què en penses. Bé, bueno, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Esta autónoma la hizo el franquismo para que sí. tener dominados a los estudiantes allí apartados. Clar, y que és no sé una que estratègia d'aïllament. Sí, o s'aiglar. Sí, sí, i tant, i tant. I tant.. I tant. Bueno, el que i passava tant. és que a la plaça d'universitat la policia hi havia d'anar a dia sí o no. I quan Clar. es van plantejar ampliar la, la universitat central van dir si tots els del cinturó venen cap aquí. Clar. ara que hi els fills de papà només sí. imagina't els follons que hi hauran no? i llavors sí, van decidir sí, no, no. més val que s'ho faigui a la sí. que no pas a Barcelona Sí, sí, sí. Ah, llavors... sí el que passa és que aquesta, <coughs> aquesta decisió que es va prendre en el seu moment per totes aquestes raons que, que expliqueu eh, no s'ha vist la necessitat de rectificar i de, de, de plantejar-ho des d'un altre punt de vista perquè realment la, el problema que hi ha a la Universitat Autònoma Eh, per trànsit, per aparcaments per impacte eh, de, de vehicles no? un, altre, un altre tema que no hem comentat eh, el fet de que, de que hi hagi aquesta necessitat de desplaçar-se amb, amb, amb cotxe no? amb, amb vehicle privat també genera eh, que hi haguin doncs, necessitat de moltes zones d'aparcament i cordons als carrers doncs amb cordons d'aparcament que eh, fa que demès el veïnat d'aquest lloc doncs, quasi bé doncs, quan surt el carrer ha de demanar permís, per passar perquè el rei del carrer és el cotxe i no? I, i llavors doncs, les voreres ocupades o, o, o al costat de les voreres ocupades de vehicles, eh, moltes vegades et poses a parlar o vas amb la canalla que juguen o el que sigui, mirant el tanto, el cotxe, que passa? O, ai, pugem dalt de la vorera perquè ara ve un cotxe i estàvem parlant d'una cosa i ja, ja ens trenca la... la... La, la xerrada que estàvem fent, no? Vull dir, d'alguna manera els cotxes han anat expulsant a les persones dels carrers. Els carrers ja no són... Eh, quan van deixar de ser del Fraga, van passar a ser de, de, del cotxe per dels cotxes, per entendre'ns, no? Bueno, Vull dir, i la ciutadania ens hem quedat sense, sense carrers. Que anem, aquest model és el model que es va implantar quan es va començar a parlar en sèrio d'urbanisme, no? Va dir, es va dir un lloc per, per residir, un lloc per treballar i un lloc per lleure i per anar a comprar. Sí. Dius tu, no? I, bueno, això està molt bé i hi havia teories que, que demostraven que era, que era viable, que era possible i que solucionava molts problemes entre ells aquests. No? Però la realitat és molt dura i la realitat és que les recessions, per exemple, han fet que empreses que estaven instal·lades en una, en una ciutat que s'havia fet d'aquestes característiques han desaparegut i s'ha quedat allà un cementiri diguem, industrial i les altres dues qüestions i les altres dues qüestions sense la tercera no funciona. Llavors tornem al mateix problema. No? Llavors De tot el que has dit jo crec que si no és una combinació d'economia planificada i economia privada és molt difícil poder fer això, és molt difícil de resoldre aquest problema. La prova la tens a les grans ciutats de Londres o París, Berlín no? si ha estat allà. Sí. a París hi ha una plaça que hi ha 12 o 13 entrades i no n'hi ha ni un semàforo i estan tan acostumats ja a circular d'aquesta manera que ja no, no, no es donen ni trompades ja. vull dir, si no hi ha una planificació amb alguns aspectes i tot es, es, es deixa orientar per l'economia privada i els interessos privats difícilment solucionem el problema difícilment s'ha de trobar l'equilibri no? Um... El tema de, que comentàvem del preu de, del sòl i de, de l'habitatge a Barcelona, clar, Barcelona és una ciutat molt turística, no? i el que parla, comentava ell de la gentrificació, que és, ja ho he sentit a, a comentar més de, de la ciutat de, de Barcelona, i el que es queixen dels barris més turi, turístics, no? com el barri gòtic, no? que, que de fet el petit comerç està desapareixent, pràcticament ja no en queden, només hi han botigues per turistes. No? Uh, i, aquest, i aquest és un, no dius que no. Ah, que ja és ja més. Bueno. i això també és per una visió de, del turisme, també molt industrial perquè la persona que ve de turisme a Barcelona, per exemple, doncs va a fer la foto, va a veure el monument, va a, a la platja o va a doncs, els diferents espais no? pensats doncs, per, a, per al turisme i, i els espais més, doncs, més monumentals. No? Però en realitat, eh, però no només la gent que ve a Barcelona, qualsevol ciutat europea o qualsevol... Eh, quan venen aquí, per posar l'exemple de Barcelona, que és el que tenim més proper, realment coneixen com vivim els catalans, no? Quina, quina és la nostra la nostra manera de ser, les nostres preocupacions. No, ells, com, igual que com nosaltres anem a l'estranger, eh? Vull dir, tampoc no és ara que jo ara vulgui dir és que els turistes no s'interessen per la nostra vida, és que nosaltres, quan anem a fer turisme a l'estranger, tampoc no coneixem la realitat de, de cada lloc on tenem. Anem a veure el monument, a ens fem la foto no? i és un model que ara ens podríem estendre unes quantes xerrades més sobre el model del turisme, no? que és també el model, el model industrial i que l'hem d'anar reconduint per tal de que eh, també aquest turisme i tenim la... la, la l'exemple de, de la denúncia que es va fer en aquests allotjaments que es diuen Airbnb, Airbnb no? que doncs, clar, és una, una, una cadena o eh, una, una gran empresa no? internacional no? que va als seus interessos no? i que lloga i, i té tractes doncs, amb, qui, amb qui li convé. Per, per treure doncs, el major benefici possible, sense importar-li doncs, les realitats dels llocs a, a, a que es troben, doncs, les situacions en les que es troben les persones de, de cada lloc. No? I, i participant d'aquesta doncs, manera industrial de veure, de veure el turisme i doncs, poc pròxima, poc, bueno, poc propera, poc, poc humana, podríem dir. No? que el més maco de fer turisme seria conèixer doncs, les realitats no? d'altres societats, conèixer els seus costums, conèixer doncs, eh, les seves maneres de fer no? i al final doncs acaba sent tot un pack no? de fotografies i de sensacions i de, de, de, de vivències així, eh, de com, com en diríem, de forta d'impacte, no? Eh? Avui en dia els impactes no? són el que, el que ven més, <ríe> l'aventura. Una, co una cosa, jo volia comentar el transport dels treballadors per part de l'empresa. Jo moltes vegades vaig al macro de la zona franca i a davant està la Nissan i allà sempre hi han 8 o 10 autocars allà aparcats. I després comentar amb el que deia el xicot, quan van traslladar, estic parlant de la prehistòria, eh? quan van traslladar la SEAT de la zona franca a Martorell, van posar autocars que sortien de Barcelona i anaven a Martorell. Els que feien servir aquells autocars guanyaven menys que els que no els feien servir, o sigui que no pagaven el servei però cobraven de menys. I després a Barcelona també hi vist a vegades autocars que posa Inditex i empreses que estan fora de, de, de Barcelona perquè em sembla que l'Inditex està a Tordera eh? mm, sí. o sigui, són, són les empreses, o sigui, posen els autocars i després també hi havia allà als condals a prop de Manresa una foneria que feien un servei diari d'autobús o d'autocar des de la Meridiana als condals mm. això és, o sigui una mica el, el posar, els autocars, posar aquests autocars que hi ha al cost de, de la casa. Sí. Jo justament a partir d'aquí us, volia, us volia, volia compartir amb vosaltres una idea a veure què us sembla. Hi ha bastantes empreses que tenen centres de treball escampats per, per, per totes les ciutats, per tots els municipis. No? Per exemple, us poso el cas de les entitats financeres, que potser és el més, el més típic. No? I, I una idea podria ser doncs, oferir poder treballar en l'oficina més propera al teu domicili. Jo, per exemple, conec persones que... Jo sóc de Sabadell, bueno, visc a Sabadell, i, i companys no? doncs que van a treballar en, en els serveis centrals d'una entitat financera i tenen cada dia doncs, una hora i pico de camí o en autocar o en tren... No? quan podrien estar treballant doncs, en una oficina més propera eh, eh, de, la, de la pròpia ciutat. No? Eh, I ens trobem que hi ha gent que, de Sabadell que vaix a Barcelona, de Barcelona que va treballar a Cerdanyola, a, a Ripollet, a, a on vulgueu. Eh? Totes... Diguéssim que cada dia fem un intercanvi de, de, de persones que dius, bueno, quin sentit té, no?, si ho podrien fer de manera més propera. No sé què us sembla aquesta, aquesta idea. No? No t'agrada? No, no, no és per això. No, no. No, no. No, no. És Deu perquè, a pobles petits... Diuen... Ai, ara, ara no, té, no té el micro, eh?, aquí hi penso. Ens hem despistat amb el micro... Per exemple, en pobles petits, o sigui, no poden desconnectar del veïnat. i Per exemple, jo he treballat en una caixa i, esclar, la gent del barri no volia que els del barri sapiguessin que o sigui, sapiguessin coses. Per exemple, jo treballava en una caixa del 1863, coneguessin els estavis, les inversions que tenien. De 1863, que no es va preocupar de posar usats a màquines de fer fotocòpies. Tenia que anar a fer les fotocòpies a, a, un, a, un, a una botiga que feien fotocòpies. Pues clar, llavors un client en va dir, que, bueno, tu vas allà, però, per què hi vas? O sigues, clar, sempre tenia la de que podia sapiguer aquella, aquella botiga la seva propietat, o sigui el seu carisma financer. Mm -hmm. En canvi, o sigui, si viuen al mateix poble, pobles petits, mm -hmm. no desconnecten perquè se'ls troben pel carrer, se'ls troben a, mm -hmm. al d'això. Una cosa és un desplaçament interurbà mm -hmm. curt curt i un altra és mm -hmm. de barri. I és el que jo dic, jo, és la meva idea i la meva experiència mm -hmm. com a ex-laietano. <laughs> Bé, de fet, eh, es podrien trobar les maneres. Tampoc no vol dir que hagis d'estar en el mateix eh, teu barri, però al barri del costat... Avui en dia, amb eh, la quantitat de gent que hi ha a les ciutats, tampoc no ens coneixem. Vull dir Si no ens coneixem ni amb el veí, ens hem de conèixer amb el del barri del costat. vull dir que... Estaves comentant de... que es pogués anar a treballar no a la seu central. Això és el mateix problema que el teletreball tenim una mentalitat di, dirigent ah. que tenia una certa edat i no saben imaginar-se eh, que poden controlar el treballador a en distància. La distància. A part de que tenim una cultura de presentisme que ens fa molt mal. Uh -huh. I llavors, pues, les noves generacions sí que s'estan ja educa educant bastant eh, per oficis que potser encara no existeixen, perquè la ciutat canviarà molt de pressa, però és un aspecte molt important que mentre hi hagi una sèrie de gent que consideri de tal hora a l'altra estiguis aquí, ni que només sigui per prendre el cafè i facis veure que treballes, eh, després que aquesta persona és a casa, es pensa que no fa res. Sí, és aquest canvi de mentalitat no? que, que ens cal. I també clar, generar més relacions de confiança amb, amb, la, amb la persona. Perquè clar, si estàs amb la, amb la desconfiança de que pel fet de què és el teu veí, doncs tindràs un tracte de favor, que això també ens ho podem trobar. No? Hi, ha, hi ha empreses que, di, que diuen clar, sobretot comerços o cadenes de per exemple, doncs, supermercats, no? per, per entendre'ns. No? Eh, els faig, faig rotar doncs, amb els treballadors, anar-los movent perquè no agafin confiança amb la clientela, perquè no tinguin tractes de favor i per tant perjudiquin a l'empresa. Clar, eh, hauríem d'anar amb, amb relacions de confiança, i de, que no vol dir eh, ser secs ni... No? no voler veure, no no veure. no vol dir que, que la relació de confiança ha de ser amb dues direccions, no? Vull dir també han de ser els treballadors que tinguin la responsabilitat no? i la confiança de... bueno, Això seria molt més llarg de, de parlar, però... peròmé lligaant dos temes el que acabes de dir ara i un que crec que és molt interessant que és el per què volem els carrers de les ciutats o dels pobles, pels cotxes o per, per, les, persones. per les persones. De fet, això que dius és una estratègia purament d'empresa que, que el tenen molt estudiades. És dir, no fa pas gaire estava parlant amb un director d'una oficina i deia que el futur era un centre comercial de bancs, dir, que volien estar, eliminar oficines, si parlem amb bancs. Mm. De fet, és un interès d'empresa de, de, i que com a empresa, en el seu punt de vista, pot ser totalment legítim, però entenc que és molt important també que nosaltres, en el moment que pensem què volem ser quan siguem grans i ja que estem fent el procés que estem encetant o el visquent, nosaltres com a consumidors tenim molt a dir-m' això. Eh, parlaves de tema d'energia, tema de tema financer, tema d'empreses, de deslocalització d'empreses, eh el tema l'tima indústria, ja indústria perquè és un problema que és la indústria.has d'anar lluny, tens uns costos tornar a dintre. Com a usuari, si no no retornem, l'empresa no retorna el que nosaltres voldríem per utilitzar als carrers per la persona i no pas pel cotxe. El tema de, molt, molt important, el tema que el carrer ha de ser per a persona i de ser pel cotxe. De fet, fa molt temps que els cotxes són els que ocupen la ciutat, no les persones no fa pas gaire amb el tema d'aquesta famosa superilla que han encertat a Barcelona, més o menys encertadament, aquí un urbanista pot dir millor o pitjor, però sí que és veritat que, i aquí a ha passat també, que quan alguna cosa es fa peatonal, el comerç diu que clar si no em passen els cotxes no ven. Això és una reacció que es té. si no tinc cotxes jo el meu negoci petit se'n va en orris no fa pas gaire, parlava amb una persona de Barcelona que tenia, tenia un negoci i li di, no, el teu problema no és que els cotxes no passin. El problema és que el teu veí no compra a casa teva, sinó que agafa el cotxe i s'en va un centre comercial. Clar, eh, entra molt el en tema de dir molt de què hem de fer a nivell d'institució, però també molt que fem a nivell de consum nosaltres. I jo que dic això sóc el primer que em vaig dedicar a on potser comprar una cosa quan no podria comprar al costat, eh? no, aquesta contradicció sí, segurament tot que el tenim. Avui, avui però en dia que, però que és, que és una aventura, eh? trobar petit comerç correcte, on comprar correcte, coses. Correcte, però és una cosa que en definitiva, no és fàcil. en definitiva fa teixit, fa ciutat, fa menys desplaçaments, fa més vida de, de, de, de poble, que en definitiva suposo que és el que esperem a tots de tindre millor vida de, de, de convivència social. No? Sí. Això és una reflexió també en Seto de, de, per altres dies que parlem de mobilitat, que també crec que és sí. important. Sí, sí, sí. sí, perquè igualment que ens desplacem per anar a treballar, en aquest cercle que tenim de consum està justament intentar visualitzar o dibuixar doncs, doncs que els centres comercials que estan a les afores de, de, de les ciutats o fins i tot que estan a dintre de les ciutats però que t'hi has de desplaçar amb cotxe perquè et queden a una distància tan important des de casa teva que necessàriament doncs has d'agafar el cotxe per... Si, si has de recórrer mitja ciutat amb el carro carregat per portar les coses, doncs, doncs és, és realment complicat. No? I, I per tant, doncs, aquests centres comercials, ja estiguin a les afores o ja estiguin al centre de les ciutats, també acaben sent un lloc en el què et trobes en què no comparteixes res amb ningú, no, no, no hi ha vida social, allà cadascú va a la seva. No? cadascú eh, i sobretot a l'hora de, de, de fer cua per pagar encara em eh, en pipa ostres, ara resulta que hi ha cua a les caixes no? però amb, les, amb la gent que hi ha a la, a la cua de la caixa no les coneixes de res què pots compartir si, si, si, si estàs quedat sense feina o si no arribes a final de mes per pagar la hipoteca o... aquestes són preocupacions que tots tenim des de la caixera des que, com els que tots, està, tots els que estan a la cua de la caixa però en canvi què hem de compartir amb persones que no les coneixem de res les nostres preocupacions? Ens podem ajudar mútuament? Sí, sí. Ens trobem en un lloc que hi ha molta gent, hi ha molta acumulació, però que estiguem junts no vol dir que, que compartim res, que hi hagi el que anomenem interacció social, no? No hi ha cap mena d'interacció, no compartim res, a part de la queixa de que, oi, quina cua més llarga, no? no. Llavors, doncs, acaba sent tot com molt, molt impersonal, no? Aquest Poca el, qualitat de vida, per entendre'ns. Aquest és el model que es vol imposar d'urbanisme anglosaxó, que està molt separat al lloc de residència, que només són casetes, sí. i als centres comercials, ah, això i uns centres de ciutats que no hi ha res, i aquesta és una amenaça que tenim. Per exemple, aquí a Cerdanyola, en el centre direccional, es plantejava la construcció d'un gran centre comercial, que és lo típic, que són les botigues, els cines, els restaurants i que la gent, hi ha un sector de gent que s'ha acostumat a fer la vida de consum en allà i va passar gairebé el dia amb la canalla, etc, etc. Aquest és el model de, de ciutat, d'urbanisme, de comerç que que volem, aquestes són les preguntes. Això facilita la mobilitat o la dificulta perquè la primera cosa necessària és que necessites unes extensions. 'aparcament brutals I, si no hi ha en aquests espais doncs això no es dona no? Mm -hmm. Sí, sí, és, a, és aquest model el que, el que anem i em parlava justament un company de, de Som Energia de, de Sabadell que ell havia estat a, a Portugal a, no sé si era la mateixa capital o, o era ciutats de, del de, de parlar que, que deia que és, que és una pena però que els, els centres comercials allà s'han menjat tot realment no hi, no hi ha petit comerç, no hi ha els barris eh, no, no hi ha gens de vida I, i els centres comercials allà estan organitzats per plantes eh, en una planta doncs, que gui ver-hi doncs, l'aparcament en, en suposem doncs a la, la planta baixa doncs cotxes en la segona planta el supermercat a la tercera planta gimnàs a la quarta planta mobles i, i la gent va allà això passar a passàlia el... i diguéssim que en aquest sentit van més avançats que nosaltres entre cometes els avançats que diem abans no? com a països més abans avançats, avançats en què no avançats en aquest sentit podríem dir de la desgràcia que tenen d'haver perdut aquesta vida social que dona doncs, els carrers amb comerç, amb vida, amb, amb la canalla podent jugar, amb els avis podent passejar, amb, amb trobar-nos tots amb, amb espais, no? espais que han de ser per la participació, no? per la participació ciutadana i per construir una, una, una democràcia realment efectiva, no? Bé, en tot cas, eh, per l'hora que és, sí, si ha... No sé ha... Quina, quin, quin temps teníem, ens hem passat... No, és més o menys eh, hauríem d'anar... Teníem anar, només, anar només una última diapositiva. Doncs, eh, només... deixem aquesta última diapositiva, tenim 10 sí? minuts. minuts. Sí? Vale, perfecte. Sí. Només eh, volia repassar una mica allò de ser positius, d'encoratjar-nos a buscar estratègies no? per, per millorar la situació en la que ens trobem. No? fent una mica de, de llista dels beneficis d'aconseguir un, una bona nota en aquest indicador de, de pes. Aconseguiríem reduir les emissions que provoquen el canvi climàtic, reduiríem els costos dels desplaçaments que normalment suporten les persones treballadores i, per tant, doncs disposar d'un sou disponible doncs, més més elevat, major conciliació entre la vida laboral i personal familiar, reducció de trànsit i d'embussos a les entrades i a l'interior de les ciutats, reducció de la contaminació i menor impacte de les malalties al·lèrgiques. D'això no n'hem parlat, de temes de salut, però cada vegada hi ha més problemes d'al·lèrgies degut a la, a la contaminació. Eh? Llavors també paralització de projectes de... Ah, una altra cosa que us, us nava a dir. Uh, aquest professor que us deia, en Julián Guacil, uh, uh, explicava que hi han estudis que ara ja fa uns quants anys, eh? o sigui que ara saber com estem, que les vies de comunicació, comptant carreteres, autopistes, també ports, aeroports, ocupen més espai que els habitatges a l'estat espanyol. O sigui, dediquem més espai a fer carreteres, ports i aeroports, i estacions de tren, que l'espai que dediquem als habitatges. I això ja era així fa Potser ja fa 10 anys, eh? perquè passa el temps. O sigui, que ara ja no sé com, com devem estar perquè hem anat augmentant amb, amb vies de comunicació. No? Ens sembla que com que, com que tot queda embossat i tal, hem de fer més carreteres. Vinga, fes més carreteres. No? Bé, bueno, doncs, paralitzar... Eh, o sigui, si, si reduïm la necessitat de, de mobilitat, eh, podríem paralitzar projectes de noves vies de comunicació... Uh, també evitaríem doncs, continuar trinxant el territori perquè aquestes vies de comunicació doncs, van, van trinxant de mica en mica. Majors oportunitats de coneixença amb el veïnat, participació, democràcia, ajuda mútua, les ciutats per als nens i la gent gran. No sé si heu sentit parlar últimament d'un pedagog que s'ha fet bastant famós, en Francesco Tonucci, un italià, que ell diu que defensa que, que la ciutat dels nens uh, uh, o les ciutats que és millor per als nens és millor per a tothom. Eh? Uh, sobretot per la, per la gent gran, no? perquè també són els que no van amb aquest tràfeg. No? Per, per tant, uh, la, la gent jubilada doncs, porten un, una vida que necessiten doncs, més proximitat tant de la família com de, per poder anar a passejar no? uh, i per la seva vida uh, amb autonomia. I però bé bueno, però els que, els que estem en, en, en una edat doncs, més activa, de, des del punt de vista laboral i tot plegat, també doncs, també ens, també ens, ens beneficia. i dia ens, ens va bé a tots no? una, una ciutat més amable no? per, per tothom. Um, I lavors bueno, segurament se ens, ens acudiria a fer la llista més llarga, però ja ho deixo aquí. A més, ens ha donat eh, eh, eines per quan eh, parlem d'infraestructures, aquí es diu, compta amb, la, amb el pensar amb més infraestructures i per anar creixent i anar creixent, per, per, per continuar-ne parlant. El mes proper farem una, nou, una nova xerrada de debat que ja us anunciarem, l'estem preparant i treballant, i pel mes de març, la que us he comentat, que vindrà el Germà Bel a parlar d'aquestes infraestructures. Moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres.